На 14 март в София ще се проведе петото издание на форум Права, тази година е озаглавено Силна 2026 събитие, което през последните години се превърна в една от най-големите платформи за разговор за човешки права в България. В периферията ли остават човешките права? Това е въпросът сега, който ще обсъдим с адвокат Деница Любенова. А, тя е създател на ЛГБТ и Организацията Действие, която е една от организациите а, с организирали и създали а, този форум. Таз годишната тема поставя в фокус правата на жените, пресечената им точка с социалната справедливост, гражданското участие и нарастващите антиджендър и антидемократични движения по света. За смисъл на подобен разговор, добър ден на адвокат Даница Любанова. Здравейте. Добре, това е вече петото издание на форума Права. Как се променя разговор за човешки права в България от 2019 насам? Аз искрено се надявам, че се променя към позитивно. Ам, ние това, което се опитваме да постигнем с, с това събитие е всъщност да поставим фокус не върху отделни а, групи, това разбира се е някакси естествено, но да покажем, че всъщност правата на човека засягат ежедневно всеки от нас и ежедневно засягат всяка сфера от нашото съществуване. От това да имате чиста вода, от това ние днес да си говорим в ефир, от това да а, имаме чист въздух, а, който да не се замърсява от предприятия, да им се търси... А, Отговорност на тези предприятия, от това да живеем в общество, което, в което няма корупция, има свобода на, на съдебната система, има а, законодателна инициатива, която е съобразена с, с международните договори, по които държавата ни е членка. Всъщност, тези всичките неща засягат ежедневното ни добруване и съществуване като общество. Все пак форумът е озаглавен с едно прилагателно в женски род. Силна. Защо тази година фокусът е върху правата на жените и какво показва това за политическата и социалната среда в момента? Всъщност от много, от няколко години ние си мислим да поставим един. да имаме един форум, който е с акцент върху правата на жените в... В така цялостното а, разбиране, какво са правата на жените а, и. Миналата година не успяхме, но тази година фокусът е именно върху това, защото съвпада и с директивата а, на Европейския съюз за, а, срещу домашното насилие, която България всъщност трябва да транспонира до 2027 година, директива от, от 2024. -та. Но а, силна всъщност идва да покаже и а, силата на жените да променят и да носят промяна в нашето общество. А, силата на жените да се противопоставят на патриархалното ни общество, което всъщност ставаме свидетели, че не, не съществува само в България, то съществува в, в, в редица други държави по света. Uh, и правим тази година една страхотна колаборация с, с фундация МПРУФ, uh, която, освен че водещата на форум права тази година ще е Олга която е основателката на МПРУФ, но uh, и на, самата, на самия форум ще можем да видим uh, част от Изкуството, което а, беше създадено по време на една резиденция, която им прави с жени-сървайвърки, жени-жертви на а, насилие, домашно насилие и с а, различни артисти от България и чужбина. И също така а, а, тази колаборация всъщност идва и от това, че а, и двете събития, и форума, и резистенцията са подкрепени а, освен от а, всички останали подкрепищи организации, но с подкрепени от Български фонд за жените, което нали само по себе си показва и силата на, на, женската, на женската солидарност. Адвокат Любено също време от това, ние виждаме, че в много държави, както и вие казвате му правата на жените стават мишена на антидемократични политики. Как си го обяснявате? Ами, вижте, а, аз мисля, че това в, в последните няколко години, може би от 2017, не спирам да го повтарям, а, правата на жените и правата на лъгбата и хората и атаката срещу правата към тези две групи вървят ръка за ръка. А, от едни антидемократични организации и политически сили, които а, се опитват да ни върнат обратно в поторите. Към поторите. Към, към едно общество, към което ние стремглаво като общност се опитваме да избягаме още от а, края на Втората световна война. А, всъщност правата на жените и на лъгбата и хората, не, не случайно го повтарям двете ръка за ръка, това са правата, които биват използвани. Те разделят най-много обществата ни, а, не само българското, но и навсякъде по света, разделят най-много обществата ни а, и служат като възможност да, а, да се насъскват маси от хора срещу права, правото на жената за, а, на избор във всяко едно отношение. А, да се сочат вътрешни врагове с пръст и да се обвиняват за а, всички нещастия. Това е начина всъщност, тези хора да придобиват сила. И ние го виждаме и политически в много, в много държави, включително в Западна Европа. Използването на тази риторика създава едно движение, всъщност, което започва от правата на жените и лГБТ хората, но със сигурност няма да приключи там. А, когато говорим за антиджендър движения, а как смятате, какво всъщност стои за този термин? Дали идеология, дали политическа стратегия или инструмент за мобилизация? Бих казала и трите. А, и всъщност има редица изследвания, включително на Европейския парламентарен форум, които сочат за... Политически действия на, на, на действия на политически лица, които, а, са, с, които действат заедно с много богати хора и с хора, които държат сериозни финансови ресурси. И докато а, говорите за Съединените щати. Говоря и за включително Европа. Uh -huh. а, има информация и в а, а, и в а, това изследване на Европейския парламентарен форум, че става въпрос за а, Европа, Италия, Русия, Съединените щати, но не само. Т това са движения, които се разрастват вече от Европа и към Латинска Америка и в а, в а, в, а, в се, в Африка на всякъде се разраста. Това е малко като като коронавирус. Um, а, но... Нещо като Обединен консервативен фронт. Абсолютно а, е така, и, и всъщност тези хора, това, което правят, е, е те финансират м, понякога организации, по, понякога частни лица. А, като не се изискват никакви никакви отчетни документи за тези получени средства. И докато ние като а, мога да кажа демократични а, неправителствени организации в масата си в България сме подложени на абсолютна отчетност. А, и вие това го виждате и с всичките нападки, които се случват в момента на политическата сцена срещу неправителствения сектор. Но неправителственият сектор в България, в в огромната си част, всъщност е най-прозрачният сектор, в, а, в който съществува в страната ни. Докато има сива економика в предприятия и а, фирми, неправителствения сектор подлежи на отчетно за всяка една стотинка. И в същото време на тези лица и неправителствени организации се изсипват едни стотици, хиляди, милиони това можете да прочетете и в uh, uh, Tipping the Point, се казва uh, това изследване, uh, в което там няма абсолютно никакво изискване за отчетност. Единственото, което трябва да покажеш, е, че предприемаш публични действия срещу uh, лъгвата и хора, срещу жени, срещу мигранти, срещу беженци, срещу роми, всъщност, нали, срещу неправителствени организации, всъщност. Това, което наблюдаваме като процеси, в политически процеси в България, включително политически процеси срещу а, всичките тези групи и неправителствения сектор, сме го наблюдавали и в Унгария, и в Русия. Наблюдаваме го в момента и в Штатите и очевидно ще продължим да го наблюдаваме и в други западни. Демокрация. Казвате, че този граждански сектор на практика се превръща в обект на а, атаки и недоверие. А, как това в крайна сметка влияе върху защитата на човешките права? Става все по-трудно, със сигурност, но става ли и по-рисково? Чувствате ли увеличен риск за подобен вид а, а, защита на човешките права, с каквато сте ангажирана и вие? Ами, а, вие знаете и не веднъж сме си говорили във вашия ефир, че всъщност а, а, организацията, която аз представлявам, Гоглата Организация Действие, като организатор на а, София Прайд Филм Фест, не веднъж е била подлагана на атаки. Включ... На физически атаки. На физически да. атаки. А, а, колегите от, а, а, които поддържат Rainbow Hub, Glass Abilities, всъщност, неколко им е нападан офиса, включително от тогавашен кандидат за президент на България. Така че физическата атака срещу, а, срещу нашата физическа неприкосновенност, тя съществува. Но, все още няма твърде голяма сблага. Сега, вие сте процесуален представител на лицето по делото Шипов срещу България. Доколкото знам, решение на Европейския съд по правата на човека се очакваше днес. Вероятно, то вече е известно, така ли е? Точно така. Съм... А какво е... Решението и какво е значението на този кръг? С едно оточнение, аз съм процесуален представител на лицето само пред Съда на Европейския съюз. В България лицето си има друг процесуален представител. А... А, но Шипов е транс с а, Изпратим преденциално запитване от Върховен кастиционен съд към Съда на Европейския съюз. Uh, и всъщност това, което ние се опитваме да докажем, е, че забраната, която съществува в България, нарушава право... на хората смеят своя юридически пол, нарушава правото на Съюза и това, което преди малко, преди броени минути излезе решението, това, което Съда казва е, че държавите членки не могат да ограничават правата дори на собствените граждани и, и националните съдилища не могат да дават превес на конституционното си право. Тук реферира към двете конституционни решения на върхове, на Конституционния съд. съд. От 2018-та? От а, 2018 и 2021 за да ограничават правата на, а, на транс лицата, включително на, на граждани, на собственици граждани, когато те са упражнили правото си на свободно движение. Това какво на практика означава за, за делото и за Шипов, както е и Това означава, че българските граждани, българските граждани, транс лица, които искат да се смени пола в техните документи точно за самоличност, така. Които обаче са емигрирали и живеят в друга държава, членка, там са придобили други документи за самоличност, за тях българската държава е длъжна да смени документите. В същото време, за българските граждани, които живеят в България и не саме упразнили правото си на свободно движение, за тях няма да има възможност да, а, се, да си сменят документите за самоличност. А Това, ако разбирам правилно, означава, че а, българската правна рамка в а, а, рамките на страната, ако няма движение, може да си въжи, но ако има движение, трябва да се съобразява с европейската. Точно това означава и всъщност тук е ролята и на законодателя да спре от една страна цялостната дискриминация срещу тази група от хора, но и от друга страна да спре дискриминацията между българските граждани, живеещи на територията на страната и българските граждани, които са упражнили правото си на свободно движение. Благодаря адвокат Даница Любенова. Форум права. Тръгнахме оттам. тази година под надслова СИЛНА. На 14 март. В Театралната зала ГУРКО, а буквално преди час излезе решение на Европейския съд по правата на човека, по казус, който засяга юридическото признаване на половата идентичност на трансхората в България, чието значение ще бъде представено пред медиите а, днес, доколкото разбирам, на специална пресконференция от 14.30, нали? Така? А, така. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви.